В залі залишився один мій козак. Арештованих є до 30 осіб комуністів і чекістів, які з'їхалися на добру їжу і випивку. Мої вартові мають у руках по два револьвери, спрямовані на комуністів у кутку прибудови при залі. Вже одного мій козак застрілив, бо той не хотів обернутися спиною. Даю наказ розстрілювати комуністичну наволоч. Маємо 5-6 добутих револьверів. Я стріляю у голови першого Команданта цукроварні Дуже злючий був комуніст Перед ним все тремтіло. тіло Другого воєнкома Падає дощ куль Із револьверів моїх чотирьох козаків Одна куля з доброго револьвера Дірявить кількох Трупи падають на цементову долівку За хвилину всі лежать Ще деякі стогнуть, кричать Їм стріляють у голови Страшна картина Але необхідна до нас твердий час не мав сантиментів, як і люди з протилежного боку. Не могли й ми мати жалю до представників совітських катівень. Я вхожу до зали. Вже хотів сказати, щоб далі робили, що публіці подобається, але бачу, що хтось чмихнув за куліси до артистів, і за ним розвіваються клапті білого порваного паперу. Посилаю козаків за лаштунки витягнути втікача. Приводять до мене Переляканого житка Питаю зібраних, хто знає цього чоловіка Мені дає знати один селянин, що це комуніст Виводимо житка на двір Хтось мені шепоче Чекіст із Бердичева Хто б подумав, що таке мізерне, худе жеденя Буде чекістом Виймаю шаблю Кажу, щоб чекіст став на коліна і схилив голову За одним махом відлітає з худої шиї голова Хожу ще раз, кажу по-українськи, щоб гості вибачили нам за турботи. Вони заплатили в касі гроші, щоб побачити комедію, а ми з наказу своєї, влади мусили проробити драму. Зараз всім встати. Оркестра заграє український національний гімн «Ще не умерла Україна», а ви всі будете співати. Де капельник? Зачинай. Після виконання Національного гімну я сказав, щоб дві години ніхто не виходив із зали. Ми сіли на коні і від'їхали. Коли виїхали з передміст, Орел порівнявся з Хорунжим Шевчуком, до якого спершу поставився підозріло, і міцно потиснув руку. Голодні битви літа 1921-го. Наприкінці червня більшовики почали завозити в Україну з Московщини перші партії голодних дітей і розміщувати їх по селах на прохарчування. Одночасно були випущені звернення, в яких червоні гуманісти закликали надати допомогу нещасним дітям. Добросердні українські жінки приймали годованців, але за ними посунули їхні батьки і родичі. Селяни запротестували і на них відразу посипалися репресії сову влади. Відповіддю на репресії стали масові криваві розправи над емігрантами. Попри криваві інциденти, хвиля голодних кочівників ставала все більшою. Вже станом на 16 липня 1921 року до України прибуло близько 400 тисяч росіян та кілька тисяч німецьких колоністів, котрі втекли із заморених голодом російських губерній. Особливо Велика Орда зібралася на Чернігівщині і Полтавщині. Вони вешталися від села до села, випрошуючи хліба. І хоч тікачі проклинали совєтський уряд, називали його урядом Жида і чорта», українським селянам від їхнього політичного прозріння легше не ставало. Повінь голодних москалів перекинулась і на інші українські губернії. Там, де хліба не давала, приблуди намагались відібрати його силою. В цьому непрошеним гостям допомагали розквартировані в містечках частини Красної армії. Через те, що українські селяни припинили молотити зібране збільжі, совети почали вивозити його до Росії необмолоченим. 30 липня 1921 року газета «Канадійський ранок» передрукувала з Віденської волі анекдот, який по-своєму висвітлював причини голоду в Поволжі. Замітка називалася «Чому в Росії голод?» Іде кілька кацапів з Калузької губернії, що ходили з торбами на Україну торгувати. Між ними йде один українець-селянин, що вертає з міста. Кацапи розбалакались. «От, – каже один з них, – ми гарно совітську владу обманули».